Walakad atayna Musa al-kitab fakhtulifa fiih Walawla kalimatun sabakat min Rabbika lakudhiya baynahum Wa innahum lafi shakim minhum urib Na kwayakini tulimpa Musa kitabu Zikazuka khtilafu ndaniyake Ala ukuwa sineno li lokuisha tangulia kutoka kwa mula wako bila shaka ingeli hukumi baina yao. Na hakika wao waamu katika shaka juu yake inayawahangaisha. Wa inna kulla lammala yuafiyannahum rabbu ka aamalahum. bima yamaluna khabir. Na hakika mula wako mlezi hatawatimilizi ya malipu ya bitindu vyao hakika yeye anayo habari ya wayatendayo fastaqim kama umirta wa man tab ma'aka wa la taqghaw innahu bima ta'maluna ta basir basi simama kama sawa, sawa kama ulivyoamrishwa wewe na wale wanaelekea kwa Mwenyezi Mungu pamoja nawe wala msikiuke mipaka Hakika anayaona yote miyatenda Wala tarukanu ila lathina ظalamu Fatamassakumun naaru Wama lakum min duunillahi min awliya, Thumma latun sarun Walam siwa tegemee wanaudhulumu Usiji kukukuse ni moto Walanyini hamna walinzi badala ya mwenyezi Mungu wala tena hamtasaidiwa waqimiss salata tarafain nahari wa zulafan min al-lail innal hasanati yudhibnas sayiat dhalika dhikraliz dzaakirin na shika salatika insha mbili za mchana na nyakati za usiku Zelezo karibu na mchana. Hakika mema huondoa maovu. Hu ni ukumbusho kwa wanaokumbuka. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Nasubiri kwani Mwenyezi Mungu hapotezi ujira. وَوَانَؤْفَى <تصفيق> وَمَا فَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ Wa taba aladhina zolamu ma utrifu fiihi wakanu mujirimin Basi mbona hawakuwamo katika watu wakabla yenu wenye na wasaa wanaokataza uharibifu katika nchi Isipokuwa wachache tu ambao ndiyo tulio wakua na walio dhulumu walifuwa atastarehe zao Na wakawa ni wako sefu Wa ma kana rabbuka liuhlika al-kura bi-zulmi wa ahluha muslihun Wa ala hakuwa mwlewa komlezi wa kuhiliki miji kwa zulmatu Na hali watu wake ni watenda mema Walau shaa rabbuka lajaala nasa ummatan wahidatan Wala yazaluuna mukhtalifin Namulawakum lezi angelipenda Angiwafanya watu wote wakawa umma mmoja Lakini hawachi kukitalifiana Illa marrahima rabbuk Walithalika khalakahum W T M T K L M T R B K L A M wale ambao wa wako mlezi kumlezi na kwa hiyo o mwenyezi mungu wamba na ditatimiya neno la mala wako mlezi wali kweli, kweli nitajaza jahannam kwa majini na watu pamoja wa kullanna qussu alayka min anba'i rusuliman thabbitu bihi fuadak waja'aka fi hadhihi alhaqqu wa maw'izatu wa dhikralilmu'minin na yote tunayokusimulia katika habari za mitume ni ya Na katika haya imekujia haki na mawaitha na ukumbushu kwa umini. Wakulli lathina la yu'minu na amaluu ala makanatikum inna amiluun. Na wambie wale wasiwa amini, panye ni muezavyo na sipia tunafanya. Wantadiru inna muntadiruun. Na angojeni, na sisi tuna Walillahi ghaibus samawati wal ardhi wa ilayhi yurja'u amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayh. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Ta na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote vilivyofichikana katika ardhi na mbingu. Na mambo yote yatarejezewa kwake. Basi mwabudu yeye na umtegeme yeye Na mula wako mlezi hagafiliki na yale mnayo yatenda Allahu Ekbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah Na sisi tunakuhakikishia yowenabi kwa mba tulimpa Musa Chaurati Na watu wake bada yake wakitarifiana kalika tafsiri yake na mana yake. Wakufuata pumbao lao na matamanyo yao. Kila mmoja wao wanataka kuhilekeza ifuate matamanyo yake. Wakafarikiana ya makundi mbali mbali. Wengi wao wakalitenga na hakili wajia. Na lao kuwa hali ya mwenyezi mungu haikutangulia kuwa itaakhirishwa. Athabu yao mpaka sikekiyama. Ngelu ataremkia katika hii dunia yao hukumu ya mwenyezi mungu. Wakata ketezu wao potofu na waka ukoka waliona haki kama hivyo shukia wengineo. Waliojiwa na ujumbe, wakakitilifiana katika kufahamu badae na wakaugeuza hata ikawa ni uzito kufahamu kweli. Na hawa walioirithi tawurati wanababaika, hawa ijuu ikweli ikuwaki. hapana shaka yoyote kila kikundi katika hawa muna wakomlezi atawalipa jaze ya vijondofyao. Hakika yesu bihanahu ni mjuzi waka wakubwa na dogo wana ya Ikiwa khairi na ikiwa shari na atamlipa kila mmoja wapo kwa mmojibu alivyo tenda Ikiwa hii ndio hali ya kaumuzizojiwa na kitabu kutoka kwa mmojizi mungu Na waka kitalifiana kwa choona waka kitupa Basijilazimishe kusimama sawa sawa wewe na waumini walipa mmojanawe Kwa hifu watanjia ilionyoka kama alivyo kwa mbrisha mmojizi mungu Walamsi pindukia mipaka yuadilifu kwa kupunguza na kupuza na kuzidisha Kwa kuzikalifisha nafsi zenu kwa msilo liweza Hakika ye subhanahu amiazunguka ujuzi wake yote mnawea tenda na hata kulipeni kwayo Walamsi wapende hata kilogo madu yu mwenyezi mungu na madu yu zenu waliuzi thulumu nafsi zao Na wakapindukia mipaka ya mwenyezi mungu Walamsi wategeme au mkapedeze wa na mwendo wao Na kwa kumili huko mkastahikia dhabu ya moto Na msimpate yoteo kwa tetea Mushoenu mtakua hamtanusuriwa kwa maduizenu Kwa kuwa mwenyezi mungu ata kutupeni Na kwa kuwa njini mna mtegemea yake Ewe nabi, timiza sala kukamilifu katika nchambili za mchala Na nyakati mbali mbali za usiku Kwa ni sala usafisha nafsi na ushinda katika shari. Na ufuta athari ya maofu ambayumwa na adamu shida kwepuka na nayo Hayo liuamblishwa yewe nabi katika wongofu wa kheri ni mawaitha Ya kuanufaisha wali amba wali utiari kuyakubali ambao oku amba wana mkumbuka mwana wala hawa msahau Yewe vumilia mashaka ya haya tunayukuamblisha na yatimize vili vyo Mwenyezi mungu atakulipa maliguma kubwa Kwa ni kwa keyee, hayapotei malipo yotinda umema kwa mwujibu wa vitinofi yao. Ilikuwa inapasa katika kaumuzizo changulia, na tukaziteke teza kwa thulma zao, na wawepo jama katiao, wenye kusikilizwa kauli yao, na wenye vyao katika dihini na akili, wa wakanyi mwenzi wao, wachiwa haribifu katika nchi, iliwasalimike na athagu iliwa teremkia. Lakini haya kuwa hayo, Yaliotokea ni kuwa walikuwa kuwa umini wa chache Wasiosikelezu wa raizao wala wunguzi wao Hau mwenyezi mungu waliwakoa pa moja na mitume wao Wakati ule waliposhikilia wanyekudhulumu wanye inda Manganilia yale maisha ya anasa na fisadi waleo ya zoya Hayo ya ni pingamizi wasiweze kuna fihika na wito wa haki na khiri, Na kwa kuhiyari kwa unjia hiyo wakazama katika madhambi na vitendo viovu Basi mwenyezi mungu, akawahiliki kwa mujibu wa mwendo wake wa mbile. Walasio mwendo wake mwenyezi mungu, walasio alilifu wake wa mbile, kuhulu muuma waote, akawote kateza na unashika mana na haki, unafuwata mwendo bora, unatenda ya na wafaa wa unanginewe. Ewe nabi, la ukua mwela wako mlesi, angelipenda, angelifanya watu wote wafuate dini moja wakimtii Mwenyezi Mungu kwa utii wao kama malaika na ulimwengu ungelikuwa sio ulimwengu huu lakini Yesu subhanahu hakutaka hayo bali amewaacha waweze kuchagua wenyewe basi hawaachi ukitelifiana katika kila kitu hata katika misingi ya imani kama kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho mambo hayo haifai kutelifiana kwayo waofuata nyoyo zao na matamanio yao na fikra zao kila kikundi kimeshikilia kwa nguvu rai ile ile waliokutana nayo kwa baba zao lakini wale Mwenyezi Mungu waliowarehemu kwa kusalimika kwao kwa walifajaliwa hao ameridhia hukumu ya Mwenyezi Mungu juu yao wakawaamini mitume wake wote na vitabu vyake vyote na siku ya mwisho Na kwa namna hivi ilijopita hukumu ya mwenyezi mungu mtukufu katika mpango wa huli mwengu. Divya ilijopita hukumu ya mwengu. Divya ilijopita hukumu ya mwengu. Divya ilijopita hukumu ya mwengu ya mpango wa huli mwengu. Divya ilijopita Kwa kuwaweka tayari kuwa teua na kuwafusha na hizo hitilafu. Ili yaweke tayari panapostahiki thawabu na athabu. Kwa hivi wa ahadi ya mwela wako mlezi tatimia ya kwamba hapanabudi kuwa ateijaza jahannamu. Kwa fuwasi wa iblisi, Tuna kusimulia kila namna ya habari ya mitume waliopita pamoja na kaumu zao kwa ajili ya kukupangufu wewe uweza kubeba mashaka ya utume. Na katika habari hizi ya mekujia maelezo ya hakiu na mfano ulifyo lingania mitume waliokutangulia na ulita uhidi ya kuwe mwenyezi mungu ni mpweke na kuwe mpuka yale ambayo ya namkasiwisha kama ya lifyo na mazingatio ya naionufaisha wa umini, Ili wazidi imani yao Naono jitearisha kwa imani Ili waifanyi haraka hiyo imani Ewe nabi Waambi hao na ushikilia Ina alina ukafiri Tendeni kama mnaviweza kupiga vita u islamu Na kuwawuthi wa umini Sisi tunaedelea na nshia yetu Na tumethibiti katika amali yetu Na yangoji hao ya no yangojea Na sisi kathalika Tunangojea ahadi ya mwanyezi mungu Kuwa wito wetu utashinda na tutawashinda maadui zake ni mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujua yaliyo ya ghaibu katika mbingu na ardi ana yote atakayokufikieni ni atakayotufikia sisi ni kwake yeye tu yanarejea mambo yote kuendeshwa ilivyokuwa mambo ni hivyo basi muabudu mola wako mlezi peke yake na mtegemee yeye wala usimwogope yote sipokuwa yeye Na mola wako mlezi hadha kabisa na yote miachendayo enywa umini na makafiri, Na kila mmoja talipu hapa duniani na athera kwa mujibu wa na fustahiki.